Nyolcadik fejezet Szombat reggel, pár perccel nyolc óra után Jason kivörösödött szemmel lépett be Sörli irodájába. A sötét mahagóni burkolatú szobában mély zöld fedte a padlót. Részből készültek a kilincsek. Az egész sokkal inkább hasonlított egy bankár dolgozó szobájára, mint egy egészségügyi intézmény főhivatalnokának irodájára. Shirley épp a biztosítási kárbecsülővel beszélgetett telefonon. Így aztán Jason leült és várt. Igazad volt a biztosítóval kapcsolatban, mondta a nő, miután letette a kajdlót. Addig nem hajlandók fizetni, amíg a betörést nem jelentjük be. Akkor jelentsd be. Előbb nézzük meg, mekkora a kár és hogy mi hiányzik. Átvágtak a járó betegek épület szárnyán, és a lifttel fölmentek az ötödik emeletre. Ott már várta őket a biztonsági őr, aki kinyitotta a belső ajtót. Csizmát és fehér köppent húztak. A laboratóriumban hasonló volt a felfordulás, mint hész lakásában. A fiókok és szekrények tartalmát kiborították a földre, az értékes műszerek viszont sértetlennek látszottak. Ebből világos volt mindkettőjük számára, hogy itt nem rombolni akartak, hanem kerestek valamit. Jason bepillantott hész szobájába. Azt is feldulták. Az íróasztal és néhány irat szekrény tartalma szétszórva hevert a padlón. Az állatok helyiségének ajtajában ekkor megjelent Helen Branquist. Az arca sápat volt és zaklatottnak látszott. A haja ismét gondosan kivolt fésülve a homlokából, de mert nem volt rajta a megszokott formátlan köpeny. Jason észrevette, milyen jó az alakja. Meg tudja állapítani, hogy elvitte-e valamit? kérdezte Shirley. Hát nem látom az adat rögzítő naplóimat, felelte Helen, és valamennyi eltűnt a kóli baktérium tenyészetből is. De a legrosszabb az, ami az állatokkal történt. Mi van velük? kérdezte Jason, és látta, hogy a máskor oly érzéketlen arc most remeg a félelemtől. Akár meg is nézheti. Megölték valamennyit. Jason kikerülte helend, s az acélajtón át belépett az állatok részlegébe. Azonnal már bevágta az orfacsaró állatbűz. Fölkapcsolta a villanyt egy tágas, nagyjából 15 méter hosszú és 10 méter széles helyiségben állt. A ketrecek sorokban voltak elrendezve, egyik a másik tetején, néha hat is egymás fölött. Jason a legközelebbi sornál kezdte. Benézett minden egyes ketrecbe. Mögötte hangos csattanással becsukódott az ajtó. Helen nem túlzott, minden állat elpusztult. Ott feküdtek bölcsberándó testtel, olykor véresre harapott nyelvel, mintha azt lágták volna haláltusájuk végső perceiben. Hirtelen megtorpant, néhány nagyobb ketrecbe benézve felkavarodott a gyomra. Patkányok voltak bennük, de olyanok, amilyeneket még életében nem látott. Óriásiak, már-már már akkorák, mint egy disznó, és csupasz, ostorszerű farkuk, olyan vastag, mint egy ember csuklója. Kivicsorított foguk hossza, tíz centimétert is elérte. Amikor továbbment, óriás nyulakat is látott, meg kisebb fajta a kutya nagyságúra nőtt fehéregereket. A génsebészetnek ez az oldala elborzasztotta. Bár már előre rettegett attól, hogy még miket fog látni, a morbid kíváncsiság csak űzte tovább. Félve pillantott a ketrecekbe, és egészen rosszul lett, látva az ismerős állatok eltorzult változatait. A tébolyult tudomány szült el több fejű nyulakat, fölös végtagokkal és több megkel elcsúfított egereket. Jason el tudta viselni a primitív baktériumokkal való génmanipuláció gondolatát, de itt emlősöket torzítottak el. Visszament a labor központba, ahol sörli és Helen éppen a szintillációs tenyészeteket ellenőrizte. Láttad az állatokat? kérdezte Jason utálkozva a Sajnos, amikor Kjören itt járt, ne is juttost ez eszembe. Ezek a kísérletek a jegy égisze alatt folytak, te tudtad? kérdezte Jason. Nem, felelte sörli, mi sohasem számoltattuk be helyt, eszünkbe sem jutott, hogy kellene. A hírnév hatalma jegyezte meg Jason cinikusan. Az állatok hozzátartoztak Hayes doktor növekedési hormon kutatásához, védekezett Helen. Mindegy, legyintett Jason, most nem volt kedve etikai vitába keveredni helen -nál. A lényeg az, hogy egytől egyig elpusztultak. Mind? kérdezte Shirley. Milyen furcsa, szerinted mi történt velük? Méreg, felelte komoran Jason. bár nem fér a fejembe, hogy miért tőli meg az állatokat az, aki kábítószert keres. Tud valami magyarázatot adni a történtekre? Fordult Shirley dühösen Helenhez. A fiatalabbik nő megrázta a fejét, tekintete nyugtalanul kalandozott a helyiségben. Shirley továbbra is álhatatosan nézte Helent, aki feszengve állt egyik lábáról a másikra. Jason figyelte őket, nem értette, mi váltotta ki Shirley-ből ilyen hirtelen, ezt az agresszív viselkedést. Jobb lesz, ha együttműködik velünk, különben nagy bajba kerül, közölte Shirley. Howard doktornak szent meggyőződése, hogy eltitkol előlünk valamit. Ha ez igaz és rájövünk, mi az, remélem tudja, milyen hatással lesz ez a pályájára. Helen már nem tudta titkolni a szorongását. Én csak Héz doktor utasításait követtem, mondta, s a hangja elcsuklott. Miféle utasításait? kérdezte Shirley, halk fenyegető hangon. Vállaltunk néhány alkalmi megbizatást. Mufélét? Hész doktor másodállásban dolgozott egy gén -RT nevű társaságnál. Kifejlesztettünk egy rekombináns kóli törzset, hogy egy bizonyos hormont termeljünk a gén -RT számára. Tudod arról, hogy Héz doktor szerződése kifejezetten tiltotta, hogy másodállást vállaljon? Mondta nekem, vallotta -e be Helen. Sörni még egy teljes percig bámulta a Mereven Helent, Végül azt mondta. Nem akarom, hogy erről bárki másnak említést tegyen. Készítsen részletes listát minden állatról vagy eszközről, ami hiányzik, vagy kárt szenvedett a laboratóriumban. És személyesen nekem adja át. Megértette? Helen bólintott. Jason kikísérte Sörlit a laboratóriumból. Ő nyilvánvalóan győzött ott, ahol jó maga kudarcot vallott törte a Helen által emelt falat, de nem a megfelelő kérdéseket tette föl. Miért nem hész felfedezéséről faggattad? kérdezte már a lift előtt. Válaszul, Sörli szemmel láthatóan dühében nyomta meg többször is a gombot. Nem jutott eszembe. Valányszor azt hiszem, hogy a hész ügy már nem okoz több bajt, mindig történik valami. Kifejezetten ragaszkodtam hozzá, hogy a másodállás tiltó záradék bekerüljön a szerződésbe. Ez most már nem sokat számít, mondta Jason, és Shirley mögött belépett a liftbe. Az emberünk halott. Igazad van, somolytott Shirley, lehet, hogy túl dramatizálom a dolgokat, bár csak már vége lenne ennek az ügynek. Én továbbra is azt hiszem, hogy Helen többet tud, mint amennyit mond. Majd beszélek vele még. Miután láttad az állatokat, nem gondolod, hogy mégiscsak értesítened kellene a rendőrséget. A rendőrséggel együtt a nyakunkra jönnének az újságok is, emlékeztette Shirley. Azok pedig csak bajt hoznának ránk. Semmi jele, hogy az állatokon kívül bármi különösebben értékes dolog károsodott volna. Jason elhallgatott. A betörés bejelentése nyilvánvalóan administratív döntés. Őt jobban foglalkoztatta, hogy... Megtudja, mit fedezett fel Hész, és tudta, hogy ebben sem a rendőrség, sem a lapok nem fognak segíteni. Eszébe villant vajon a felfedezésnek volt-e köze a szörny állatokhoz, még a gondolatra is kirázta hideg. A vizitet Matthew cavan kezdte. Sajnos romlott az állapota, és mintha a sok-sok panasz nem lett volna elég mattyu ráadásul kezdett furcsán viselkedni. Alig pár perccel a folyoson találtak rá nővérek, össze-vissza kódorgott, közben értelmetlen zagyvaságokat motyogott magában. Amikor Jason belépett, már ott feküdt az ágyához kötözve, és úgy bámult rá, mint egy idegenre. Sem az idővel, sem a helyjel, sem a személyekkel nem volt tisztában. Amennyire Jason tudta, erre csak egyféle magyarázat volt embóliai lehettek, talán a sérült szívbillentyűkből kerültek vérrögök az agyba. Nem késlekedett tovább, neurológiai konzíliumot hívott össze, melyre meghívta azt a szívsebészt is, aki már látta a beteget. Bár a maga részéről azonnal alvadásgátlást látott szükségesnek, úgy döntött megvárja a neurológus véleményét. Addig is aspirint és pressantint rendelt a betegnek, hogy csökkentse a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A rohamok zavarva ejtő fejleményt jelentettek, és rossz jelnek számítottak. A további vizitekkel gyorsan végzett, és már indult volna haza, hogy némi pótalvással helyrehozza magát, amikor az ügyeletre rendelték az egyik betege miatt. Halkan káromkodva futott le a lépcsőn, reménykedve, hogy bármi legyen is a gond, könnyen meg tudja oldani. Sajnos ez nem az az eset volt. Lélekszakadva érkezett meg a nagykezelőbe, ahol már egy egész csapat orvos próbált újraéleszteni egy kómás beteget. A monitorra vetett gyors pillantás elárulta, hogy nincs szívműködés. Jason, Judith Reinhardt mellé állt, akitől megtudta, hogy a beteget öntudatlan állapotban találta a férje reggel, amikor föl akarta ébreszteni. Szívműködést, légzési tevékenységet találtak nála az ügyeletesek? Semmit, felelte Judith, ami azt illeti, én már hidegnek érzem. Jason megérintette a nő lábát és egyetértett. Az arcát nem látta. Hogy hívják, és már ösztönösen felkészült a csapásra. Holly Jennings. Úgy érezte, mintha gyomorszájon vágták volna. Úristen, nyögött fel. Jól vagy? nézett rá Judit. Jason Bolintot, de ragaszkodott hozzá, hogy az észszerű időn túl is folytassák az újraélesztési kísérletet. Csütörtökön, amikor utoljára látta Hollyt, érezte, hogy baj van, de nem hitte volna, hogy ilyen súlyos. Nem tudott belenyugodni, hogy Holly akárcsak Cedric Herring meghalt, holott egy hónapja sincs, hogy kedvenc klinikai belgyógyásza egészségesnek nyilvánította, és mindössze két napja, hogy még egyszer megvizsgálta. Megrendülten vette föl a telefont, hogy fölhívja Margaret Denfordt. Szóval most sem volt kardiológiai előzmény, kérdezte Margaret. Úgy van. Mit művelnek maguk ott, kérdezte Margaret erélyesen. Jason nem válaszolt, azt akarta, hogy Margaret engedje át az esetet a klinikai korbont stannak, de Margaret tétovázott. Már ma megcsinálnánk, próbálta rábeszélni Jason. A jövő hét elején megkapná a jelentésünket. Sajnálom, makacsolta meg magát Margaret. Van néhány kérdés, ami foglalkoztat engem, és ha jól tudom, törvény kötelez rá, hogy elvégezzem a boncolást. Megértem az álláspontját, de azt talán nincs ellenére, hogy adjon a mintákból, és mi is elvégezhessük itt a műveletet. Talán nincs, feleltem Margaret egykedvűen. Az igazat megvalva, azt sem tudom, ehhez van-e jogom. De majd utána nézek. Én se bánnám, ha nem kellene két hetet várdom a mikroszkópos vizsgálat eredményére. Jason hazament és belezuhant az ágyba. Négy órát aludt, amikor fölébreztette a Matthew megvizsgálására fölkért neurológus telefonja. kezelést és számítógépes tomográfiát akart elvégezni a betegen. Jason szinte könyörgött neki, hogy tegyen meg mindent, amit célra vezetőnek lát. Aztán már hiába próbált újra elaludni, olyan ideges volt, hogy nem bírt kilazítani. Fölkelt, borongos késő őszi nap volt, a szemerkélő eső elcsúfította bosztont. Jason szeretett volna erőt venni búskomolságán, a lakásban föl alá járkálva törte a fejét, mivel foglalhatná el magát. Amikor rájött, hogy nem tud megmaradni otthon, magára kapott valamit, és lement a kocsihoz. Tudta, hogy könnyen bajba kerülhet, de azért elhajtott a békön Streetre, és leparkolt Keroll lakásával szemben. Tíz perc múlva, mintha az Isten megkönyörült volna rajta, Keroll lépett ki a kapun. Farmernadrág meg garbó pulóver volt rajta. Slóforogba kötött dúsbarna hajával valóban annak a diák lánynak látszott, akit a Kabarék klub reklámozott. Amikor megérzte az eső szitálását, kinyitotta a virágmintás esernyőjét, és elindult fölfelé az utcában. Néhány méterre haladt el Jason mellett, aki összekuporodott az ülésen, attól való oktalan félelmében, hogy a lány fölismerheti. Amikor már jócskán eltávolodott, Jason kiszállt az autóból és gyalog eredt a nyomába. A Dartmouth Street-tán tévesztette, de a Commonwealth avenue ismét megpillantotta. Megtartva a kellő távolságot, folyton azt leste, nem ne fel a közelben egy Brunohoz vagy Kiurenhez hasonló alak. A Dartmouth és a Boystone Street sarkán egy bódénál megállt, és lapozgatni kezdett egy folyóiratot. Kerol elment mellette, megvárta a zöld lámpát, majd átséltett a Boston túloldalára. Jason alaposan megnézte a gyalogosokat és az autósokat, nem lát -e valami gyanúsat. De nem volt semmi jele, hogy Kerol ne lenne egyedül. A következő háromnegyed órában minden energiáját arra kellett fordítania, hogy úgy tegyen, mintha a kirakatokat bámulná, a New kerét olvasnás közben, szemmel tartsa a tömeget. Kerol vidáman cikázott a különböző butikok és áruházak között. Egy ízben Jason már-már azt hitte, mégis kísérik a lányt, de aztán kiderült, hogy csak ki akart kezdeni vele valaki. A lány elég gorombán utasította vissza a közeledést, mert a fickó egy-kettőre fölsívódott. Nem sokkal fél négy után kerol fogta a csomagjait meg az esernyőjét, és bevonult egy önkiszolgáló büfébe. Jason is bement utána, s a sorban közvetlenül melléje állt, hogy alaposabban megnézze magának a lány bájosan keregdett arcát, sima olajbarna bőrét és sötéten csillogó szemét. Csinos, fiatal nő volt, huszonnégy év körülinek tippelte Jason. Az embernek jól esik ilyenkor egy kávé, mondta abban a reményben, hogy beszélgetést kezdeményezhet. Én szívesebben iszom teját. Jason zavartanál nem nemigen értett sem a nők felcsípéséhez, sem a társalgáshoz. A teja is jó, mondta, és már is elfogta a félelem, hogy bolondot csinál magából. Kerül levest, teját és egy üres kiflit kért, majd a tálcájával a kezében oda ment az egyik nagy, többszemélyes asztalhoz. Jason kapucinát kért, majd tétován körülnézett, és mintha nem találna ülőhelyet, elindult a lányasztala felé. Megengedi? kérdezte, és kihúzott egy széket. Néhányan köztük keról is fölnéztek az asztaltól. Egy férfi arrébb rakta a csomagjait. Jason leült félszegmosolyjal üdvözölve külön-külön mindenkit. Micsoda véletlen, szóltod a kerolnak, Már megint összefutottunk. Carol ránézett a teáscsészéje fölött, nem szólt semmit, de nem is volt rá szükség. Az arcán látszott a bosszúság. Jason azonnal rájött, hogy úgy viselkedik, mint valami szélhámos, és hogy mindjárt el fogják zavarni. Bocsássom meg, hadarta. A nevem dr. Jason Howard, Alvin Hayes kollégája voltam. Maga Carol Tanner, és én nagyon szeretnék beszélni magával. A klinikán dolgozik? kérdezte Carol, gyanakodva. Az orvos személyzet soros szolgálatvezetője vagyok. Jason életében először használta a címet. Egy rendes akadémiai kórházban ennek nagy jelentősége volt, de a klinikán inkább csak zavaró hivatali nyűgnek tekintette mindenki. Honnan tudjam, hogy igazat mond? kérdezte Carol. Megmutathatom az igazolványomat. Oké. Okay. Jason már nyúlt a tárcájáért, de Kerol megragadta a karját. Ne fáradjon, mondta, hiszek magának. Alvén sokat emlegette. Azt mondta, maga ott a legjobb elgyógyász. Hizelgő nézve, mondta Jason, valóban meglepte a dolog tekintve, hogy milyen felületes volt kettejük kapcsolata. Ne haragudjon, hogy olyan gyanakvó voltam, folytatta a lány, de elég nagy zűzavarban élek, különösen az utóbbi napokban. Miről akar beszélni velem? Hész doktorról, felelte Jason. Először is meg szeretné mondani, hogy a halála nagy vesztesség a számunkra. Fogadja részvétemet. Carol vállat vont. Jason nem tudta, mire véje ezt a választ, de azért folytatta. Még most sem tudom elhinni, hogy Hész doktor kapcsolatba került a kábítószerrel. Maga tudott erről. Tudtam, de az újságok nem mondtak igazat. Alvin csak nagyon keveset használt, rendszerint marihuánát és csak néha kokaint, heroint pedig soha. Nem volt megrögzott kábítószeres? Szó sincs róla. Higgy nekem, én tudnám. De hát rengeteg drogot és pénzt találtak a lakásán. Én ezt csak azzal tudom magyarázni, hogy a drogokat is, meg a pénzt is a rendőrség helyezte el a lakásban. Alvi mindig is szűkében volt mindkettőnek. Valahányszor külön pénzhez jutott, elküldte a családjának. Úgy érti a volt feleségének? Igen. Nála vannak elhelyezve a gyerekek. Miért csinált volna ilyesmit a rendőrség? Jason arra gondolt, hogy a lány megjegyzése összevág hész üldözési mániájával. Higgy el, fogalmam sincs, de másként nem tudom elképzelni, hogyan kerültek oda a drogok. Biztosíthatom, hogy aznap este kilenckor, amikor elmentem tőle, még nem voltak ott. Jason előrehajolt és lehalkította a hangját. Aznap este, amikor Héz doktor meghalt, azt mondta nekem, hogy van egy szenzációs felfedezése. Magának mesélt erről valamit? Említette, de ez három hónappal korábban volt. Jason egy pillanatra hagyta, hogy felülkerekedjenek benne a derülátó gondolatok, aztán megtudta, hogy kerolnak, nak sincs, mi volt maga a felfedezés. Nem bízott meg magában? Utóbb már nem. Szétváló félben voltunk. De hát maguk együtt éltek. Vagy ezt is rosszul tudták az újságok? Együtt éltünk, ismerte be Carol, de a végén már csak, mint szobatársak. Megromlott a kapcsolatunk, ő teljesen megváltozott. Nem csak fizikailag érezte magát betegnek, az egész személyisége átalakult. Zárkózott lett, szinte paranoyás. Folyton arról beszélt, hogy föl fogja keresni magát, és én is megpróbáltam rávenni erre. Tényleg nem sejti, mi lehetett az a fölfedezés, makacskodott Jason. Sajnálom, teszél a kezét, bocsánat kérően kerol. Csak arra emlékszem, hogy csúfondárosan mulatságosnak nevezte a fölfedezését. Azért emlékszem rá, mert különösnek találtam, hogy valaki így jellemezze a saját sikerét. Ugyanezt mondta nekem is. Legalább következetes volt, ezen kívül csak annyit mondott, hogy ha minden jól megy, én méltányolni fogom, mert gyönyörű vagyok. Pontosan ezekkel a szavakkal mondta. Nem fejtette ki? Mindössze ennyit mondott. Jason kortyolt egyet a kapucineréből, és közben Carol arcát bámulta. Vajon hogyan növelheti a lány szépségét egy csúfondárosan mulatságos felfedezés? Megpróbálta a dolgot valamiképpen összhangba hozni azzal a hogy Haysz felfedezése összefügghet a rággyógyításával, de nem ment. Carol kiitta a teáját és fölállt. Örülök, hogy találkoztunk, mondta és nyújtotta a kezét. Jason felugrott, félszegen kapott felborulni készülő széke után. Váratlanul érte, hogy a lány ilyen hirtelen menni akar. Nem szeretném, ha udvariatlannak tartana, mondta Kerol. de találkozom van. Remélem meg fogja oldani a rejtét. Alvin nagyon keményen dolgozott. Tragédia volna, ha kárba veszne egy fontos dolog, amit felfedezett. Pontosan így érzem én is, mondta Jason, és kétségbeesetten kívánta, hogy a lány ne menjen még el. Találkozhatunk még. Annyi minden van, amit meg szeretnék beszélni magával. Gondolom, igen, de nagyon elfoglalt vagyok. Milyen időpontot tartana alkalmasnak? Mit szólna a holnaphoz, javasolta Jason lelkesen. Egy vasárnapi villás reggelihez. Ha jó, későn van, én éjjel dolgozom, és a szombat a legforgalmasabb nap. Jason el tudta képzelni. Kérem, mondta, fontos lehet. Rendben van, mondjuk, délután kettőkor. Hol? – Mit a Hampshire House-hoz? Oké, okay, felelte Carol. Felkapkodta a csomagjait és az ernyőjét, búcsúzóval Jasonra mosolygott, és kisietett a büféből. Carol az órájára pillantott, és meggyorsította lépteit. Ez a rögtönzött találkozó Jasonnel nem szerepelt a programjában, és nem akarta a miatt a filozófiai konzultánsával megbeszélt találkozót. Késő este és koradél délután. A diszertációja harmadik fejezetén dolgozott, ezért már nagyon szerette volna hallani a professzor véleményét. Lift le a földszintre, közben a Havár doktorral folytatott beszélgetés járt a fejében. Meglepte ez a találkozás, hiszen már oly sokat hallott a doktorról. Alvin azt mesélte, hogy Jason elvesztette a feleségét, és úgy reagált a tragédiára, hogy új környezetet választva nyakig belemenekült a munkába. Kerolt elbűvölte a történet, a témájába beletartozott a gyász pszichológiája is, és dr. Jason Howard tökéletes esett tanulmánynak ígérkezett. A Weston Hotel portása olyan éleset füttyentett, hogy Kerolt összerezzent. Amikor gördült a nem volt beismerni magának, hogy Jason Howard doktor valamivel mélyebben nyomást tett rá, mint amekkorát a tisztán szakmai érdeklődés indokolt volna. Szokatlanul vonzónak találta, és rájött, hogy ebben szerepet játszik az is, hogy tisztában van a férfi sebezhetőségével. A félszegségét meg egyenesen kedvesnek találta. A Harvard Square-re, mondta, amikor beszállt a taxiba. Azon kapta magát, hogy már előre örül a másnapi villás reggelinek. Jason elüldögélt még a kihűlt kávéja mellett, Teljesen váratlanul érte Kerol intelligenciája és bája. Egy ízigvéri, külvárosi lányra számított, akit vagy a pénz, vagy a drog csábított el az iskolától. És íme egy kedves, éretnővel nővel találkozott, aki mindenféle témában remekül megállja a helyét. Micsoda tragédia, hogy egy ilyen tehetséges ember belekeveredett abba a szennyes világba. Csipogójának makacs és fűsértő hangja arántotta vissza a valóságba. Lekapcsolta és ránézett a kijelzőre. Kétszer villant fel a sürgős szó, utána egy telefonszám, amit nem ismert. Megnézte az orvosok azonosító jegyzékében, majd megkérte a kávézó üzletvezetőjét, hogy hadd használhassa a pénztárgép mögötti telefont. Köszönöm, hogy visszahívott, dr. Howard. Mrs. Fár vagyok. A férjemnek, Zserált Fárnak rettenetes melkasi fájdalmai és légzési nehézségei vannak. Hívjon mentőt, mondta Jason. Vigye a klinika ügyeletére. Mr. Fár az én betegem? Jason ismerősnek találta a nevet, de nem tudta hova tenni. Igen, felelte Mrs. Fár. Két hete vizsgálta meg. A férjem a Boston Bank ügyvezető alelnöke. Jaj, ne, fohászkodott gondolatban Jason, miközben visszatette a telefont. Már megint ugyanaz. Úgy döntött a kocsiját, a Bacon Streeten hagyja, amíg ellátja ezt a sürgős esetet. Ezért kirohant a kávéházból a gyalogos átjárón, átvágott az épület szállodai oldalára, és ott beugrott egy taxiba. Váréknál korábban érkezett a klinika ügyeletére. Elmondta Judithnak, mi várható, s még az anasztéziát is fölhívta, hálátadva a sorsnak, hogy Philip bent találta. Amikor meglátta a zserált fár, rögtön tudta, hogy bekövetkezett, amitől a legjobban félt. A férfinak szörnyű fájdalmai voltak, az arca falfehér volt, a homlokán gyöngyözött az izzadság. Az első LKG kimutatta, hogy a szív nagy területen károsodott. Az eset semmi esetre sem ígérkezett könnyűnek. Morfiummal és oxigénnel, úgy, ahogy enyhítették a beteg fájdalmait, a szívműködés szabályozására lidokaint adtak neki. Általában így szokott lenni. Csak hogy most csinálhattak bármit. Fár nem reagált rá. Újabb lkg készítettek, aminek láttán Jasonnek az volt az érzése, hogy tovább nőtt az infarktusos terület. Kétségbe esettem, próbálkozott mindennel, de hiába. Négy óra előtt, öt perccel, zserált, fár, szeme fönnakat, s a szíva megállt. Jason persze most sem volt hajlandó föladni, elrendelte az újraélesztési kísérletet. Többször is újraindították a szívműködést, de az újra, meg újra megállt. Fár egyszer sem nyerte vissza az öntudatát. Végre negyed hétkor Jason is halottnak nyilvánította a beteget. Szemétség tört ki Jasonból az utálkozás, és ez szóval egyszerre illette a saját munkáját is, meg úgy általában a világot. Még Judith Reinhardt is észrevette a nála szokatlan káromkodást. Jason vállára hajtotta a fejét és átkarolta a nyakát. Jason, te mindent megtettél, amit lehetett, sugta. Mindent megtettél, amit ember megtehetett. De a hatalmunk véges. Csak 58 éves volt, válaszolta Jason a csalódottság könnyeit nyeldesve. Judit miután rendbe rakta a nővérek és a bent lakó orvosok szobáját, visszajött jason haz. Nézz rám, Jason, mondta a kezét a férfi vállára téve. Jason kelletlenül fordította az arcát a nővér felé. A szemesarkából kiperdült egy könycsepp és legurult az orrán. A nő halkan, de ellentmondást nem tűrően közölte vele, hogy ezeket az eseteket nem szabad annyira a szívére vennie. Tudom, milyen szörnyű veszteséget jelent egy nap alatt kettő, tette hozzá, de nem a te hibád. Jason az eszével belátta, hogyan nőnek igaza van, de érzelmileg másként élte át a dolgot. Különben is Tuditnak fogalma sem volt arról, hogy milyen rossz bőrben vannak a fekvő betegei, mindenek előtt Matthew Cowan. ő pedig nem merte elmondani neki. Most először vetődött fel benne komolyan a gondolat, hogy abba kellene hagynia a pályát. De hogy mi más csinálhatna, arról sajnos fogalma sem volt. Nem értett semmi máshoz. Miután megígérte Judithnak, hogy most már minden rendben lesz, kiment, hogy szembenézzen Mrs. farr -ral. Már jó előre igyekezett felkészíteni magát a várható düh kitörésre. De Mrs. Farr mélységes gyászában úgy gondolta, hogy a bűnt neki kell vállalnia. Saját bevallása szerint a férje már egy hete panaszkodott, hogy rosszul érzi magát, ő viszont ügyet sem vetett rá, mert őszintén szólva a férje mindig is hipohonder volt egy kicsit. Jason most úgy próbálta megvigasztalni az asszonyt, ahogy Judith az imént veletette. Nagyjából ugyanolyan sikerrel. Bízva abban, hogy a törvényszéki orvos kapja az esetet, Jason nem is terhelte Mrs. Fart boncolási engedély kérésével. A törvény szerint az orvos szakértőnek nem kellett engedély, ha a halálok a kérdéses volt. De, hogy biztos legyen a dolgában, fölhívta Margaret Denford. A válasz az volt, amit várt, a nő igényt tartott az esetre, és ha már Jason fölhívta, beszámolt neki Holly Jenningsről. Visszavonom a ma reggeli becsmérlő megjegyzéseimet, mondta Margaret. Magukra egyszerűen rájár a ród. Jennings asszony pontosan olyan rossz állapotban volt, mint Cedric Herring. Nem csak a szíve, az erei is pocsékul néztek ki. Egyáltalán nem sikerült megvigasztalnia, felelte Jason. Nemrég nyugtattam meg, hogy a leletei szerint minden rendben van nála. Csütörtökön készítettem róla egy ellenőrző EKG-t, de az is csak minimális változást mutatott. Nem tréfál? Várjon csak, majd maga is meglátja a metszeteket. A koszorúerek zöme 90%-ban elzáródott, méghozzá nem is gócosan, hanem szórtan. A sebészet sem tudott volna velem mit kezdeni. Ó, jut eszembe, utána néztem, részünkről semmi akadálya, hogy a Jennings esetből kapjon kismintákat. De hivatalos írásbeli kérvény kell hozzá. Semmi gond, felelte Jason. Fár esetében is ugyanez a helyzet? Hogyne? Jason taxival ment vissza a kocsiához, majd hazahajtott. A köd és az eső ellenére, mihelyt hazaért, már indult is kocogni. Bár bőrigázott, és nyakig lepte a sár, zuhanyozás után némiképp magához tért nyomasztó depressziójából. Már éppen arra gondolt, hogy ennie kellene valamit, amikor telefonált sörli, és meghívta magához vacsorára. Jason első gondolata az volt, hogy nem megy, de aztán rájött, ilyen nyomott hangulatban nem is akar egyedül maradni. Így hát elfogadta a meghívást. Valamivel rendesebben felöltözött, aztán visszament a kocsiához, és elindult nyugatra, a Brookline felé. Az isztán légitársaság 409-es járata, amely miami egyenesen Bostonba repült, élesen elkonyarodott, mielőtt ráállt volna a leszállópályára. 7 óra 37-kor ért földet, éppen akkor, amikor Juan Díaz becsukta a képes magazint, és kinézett Boston kötbe vesző felhőkarcolóira. Másodszor utazott Bostonba, és cseppet sem volt elragadtatva. Nem fért a fejébe, hogy élhet valaki itt, amikor tudja, milyen rosszak errefelé az időjárási viszonyok. Akkor is esett, amikor legutóbb, alig néhány napja itt járt. Lenézett a betonra, látta a tócsák széltől fodrozódó vizét, és vágyakozva gondolt vissza Miami-ra, ahol a késő ősz végre véget vetett a perzselő nyári forróságnak. Fölvett csomagját az előtte lévő ülés alól, közben azt fontolgatta, vajon mennyi időt tölt majd el bosztonban. Eszébe jutott, hogy előző alkalommal csak három napig kellett maradnia, és nem kellett csinálnia semmit. Azon tűnődött, vajon most is ilyen szerencséje lesz. Az ötezer dollárját így és úgy is megkapja. A gép a repülőtéri épület felé gurult, Juan büszkén nézett körül a fülkében. Arra gondolt, milyen jó volna, ha a családja oda állt, Kubából most láthatná őt. Ugyancsak meglepődnének. Lám első osztályon repül. Azok után, hogy a Castro kormány életfogytiglani börtönre ítélte, alig nyolc hónap múlva elengedték, majd legnagyobb meglepetésére elküldték az Egyesült Államokba. Ez lett volna a büntetése a többszörös gyilkosságért és nemi szakért, hogy elküldték az USA-ba. Mennyivel könnyebb volt ezt a fajta foglalkozást az Egyesült Államokban űzni. Huan úgy érezte, a világon a legjobban egy Gyorzai mogyoró ültetvényessel szeretne kezet szorítani. A gép egy utolsó zökkent, aztán megállt. Huan fölállt, Nyújtózkodott, majd kézitáskájával elindult a csomagjáért. Amikor megkapta taxiba ült és elvitette magát a Royal Stones Hotelba. Itt foglaltatott magának szobát, mint Carlos Hernández Los Angelesből. Még hitelkártyája is volt ezen a néven, törvényes számmal. Tudta, hogy a szám jó, mert már kiváltott vele egy receptet, amit Miami-ban a Balharbor bevásárlóközpontban talált. Miután kényelmesen elhelyezkedett a szobájában, és már a másik sejemöltönje is bent lógott a szekrényben, leült az íróasztalhoz, és fölhívta azt a számot, amit még Miami-ban kapott. Amikor felvették a kagylót, megmondta az illetőnek, hogy szüksége van egy pisztolyra, a leginkább egy 0-22-es kaliberűre. Miután az üzleti ügynek ezt a részét elintézte, kikereste a jegyzékből a nevet és a címet. A szállodai térképen pedig megnézte a helyet. Nem is volt messze. Nagyon jól sikerült estét töltött Sörlivel. Sültsirkét ettek articsókával és rizssel. Utána Grand már nyert ittak a Nappaliban, a Kandalló előtt, és beszélgettek. Jason megtudta, hogy Sörli apja orvos volt, és már az egyetemen foglalkoztatta a gondolat, hogy az apja nyomdokaiba lép. De az apám lebeszélt róla, mesélte Sörli. Azt mondta, ez a szakma most túlságosan kivantéve a változásoknak. Ebben igaza volt. Azt mondta, a gyógyítás is a nagy tőke befolyása alá fog kerülni, és az, aki ezen a pályán enőre akar jutni, kénytelen lesz egyszeres, mint üzletemberé válni. Így aztán közgazdaságtanra iratkoztam be, és azt hiszem, jól választottam. Ebben én is biztos vagyok, helyesett Jason, és eszebe jutott a papírmunka és a műhibák robbanásszerű növekedésének párhuzama. A gyógyászat valóban megváltozott. Az, hogy ő most havi fizetéses állásban volt egy társaságnál, amolyan végrendeletnek is felfogható volt, e változások tükrében. Medikus korában mindig úgy képzelte, hogy ő majd a maga ura lesz. Többek között éppen ez vonzotta a pályára. Az est végén egy kis feszélyezettség támadt köztük. Jason közölte, most már ideje hazamennie. Shirley azonban bíztatta, hogy maradjon nála. Gondolod, hogy jó ötlet volna, kérdezte Jason. A nő bolintott. Jason nem volt ebben olyan biztos, mondván nem szeretné reggel fölzavarni shirley mert ő korán kell, a futás miatt. Sőli azt állította, ő fél nyolckor szokott fölkelni még vasárnap is. Egyi csak bámultak egymásra. Sörli arca fény lett a kandalló tüzétől. Aztán halkan azt mondta. Nem kötelező. Tudom, hogy mindketten szükségszerűen lassúak vagyunk ezen a téren. Most csak legyünk együtt. Mindkettőnek kijutott a feszültségből. Oké, mondta Jason, aki rájött, hogy nincs ereje ellenállni. Különben is hízelgett neki Sörli ragaszkodása, és lassan kezdett megbarátkozni a gondolattal, hogy nem csak neki kell törődnie egy másik emberrel, hanem az a másik is törődhet vele. De az éjszakát itt sem alhatta át. Fél négykor egy kéz érintette meg a vállát, és amikor felült egy pillanatra, nem is tudta, hol van tulajdonképpen. A félhomályban éppen, hogy ki tudta venni Sörli arcát. Ne haragudj, mondta a nőhalkan, de azt hiszem, neked szól a hívás. Azzal odaadta a kagylót az éjeli szekrényről. Jason átvette és megköszönte. Nem is hallotta a telefon csengését. Félkönyökre támaszkodva a füléhez szorította a kagylót. Biztos volt benne, hogy rossz hírt kap, és úgy is volt. Matthew cowan holtan találták az ágyában, szemmel láthatóan egy utolsó súlyos roham végzett vele. – Értesítették a családját? – tudakolta. – Igen – válaszolta a nővér. – Minneapolisban élnek. Azt mondták, reggel jönnek. – Köszönöm – mondta Jason, és szórakozottan visszaadta a kagylót Sörlinek. Baj van? – kérdezte Sörli, miközben visszatette a telefont a helyére. Jason bólintott. – Úgy látszik, a baj most már nem hagyja előtt. – Meghalt egy fiatal betegem, 35 év körüli. – Reumás szív panaszai voltak. Sebészeti véleményezésre jött be. Milyen súlyos volt a betegsége? érdeklődött Shirley. Súlyos volt, válaszolta a és közben megjelent előtt a Matthew arca, hogy bejött a kórházba. A négy billentyűje közül három károsodott. Mindet ki kellett volna cserélni. Vagyis nem lehetett biztosra menni, vélekedett Shirley? Nem, ismerte el Jason. Három billentyűpótlás kockázatos dolog. Volt régen egy szívszél hűdése, ami kétségtelenül megrongálta a szívét, a tüdejét, a vesséjét és a máját. Biztos, hogy adottak volna komplikációk, de mellette szólt az életkora. Talán így volt neki a legjobb, kockáztatta meg Shirley. Talán megmenekült egy csomó szenvedéstől. Amit mondasz, a szerint valószínűleg egész hátralevő életében újra és újra kórházba kellett volna járnia. Lehetséges, hagyta rá Jason minden meggyőződés nélkül. Tudta, miben mesterkedik Shirley, jobb kedvre akarja őt deríteni. Jason méltányolta az erőfeszítését. A vékony hálóingen keresztül megpaskolta a nő combját. Köszönöm, hogy mellettem vagy. Amikor kiszaladt a kocsijához, rettenetesen hidegnek érezte az éjszakát. Ha lehet, még vigasztalanabbul esett, mint eddig. Bekapcsolta a fűtést, és hogy felfrissítse a vérkeringését, megdölzsölte a combjait. De remélább nem volt forgalom. Vasárnap hajnali négy óra lévén a város kihalt volt. Sőli megpróbált a maradásra bírni, mondván, ha egyszer a beteg már úgyis meghalt, és a családja sem érhető el, jézennek nincs semmi dolga. Akármennyire igaza volt, Jason a betege iránti kötelességének érezte, hogy nem maradjon távol. Egyébként is tisztában volt vele, úgysem tudna újra elaludni. Ez az újabb haláleset végképp felkavarta. A klinika parkolója majdnem teljesen üres volt. Nem is ment a megszokott helyére, a rendelő épülete alá, hanem a bejárat közelében állította le a kocsiját. Matthew Kavan annyira kiszorított minden mást a gondolataiból, hogy amikor kiszállt, nem vette észre a kórház bejárata mellett kuporgó, sötét alakot. Ahogy át akart vágni az autó előtt, az alak hirtelen rávetette magát. Jason, aki teljesen váratlanul érte a támadás, rémülten felkiáltott. De aztán kiderült, hogy támadója azok közé a részeges csavargók közé tartozik, akik rendszeresen eljárnak a klinika ügyeletére, és apró pénzt kordulnak. Jazzerre kézzel adott neki egy dollárt, abban a reményben, hogy ebből talán majd egy kis ételt vesz magának. Sörlének igaza volt. Semmit nem tehetett azon kívül, hogy az utolsó bejegyzést megtette Matty komen kartonján. Aztán megnézte a holttestet. Legalább az arca nyugodt volt. Talán valóban megmenekült a további szenvedésektől. Jason némán bocsánatot kért a halott embertől. Fölhívta a bent lakó ügyeletest, és meghagyta neki, hogy kérjen boncolási engedélyt a családtól, mert ő valószínűleg nem lesz könnyen elérhető helyen. Aztán épp úgy tehetetlennek érezvén magát, mint az ilyen halálesetkor mindig, a kórházból egyenesen hazament. Egy ideig a plafont bámulva hevert az ágyon, s nem tudott elaludni. Azon töprengett, milyen munkát vállalhatna a gyógyszeriparban.